Сімона Вілар «Любов, прокляття королів» Роман Видавництво «Джерела М. Київ, 2004 рік» Читає Оксана Дем'янчук Розділ перший 24 грудня 1513 рік Графство Саффолкшир, Англія у старому замку Хоглі готувалися до Різдва. Час був полуденний, однак через снігопад, який не вщухав ані на хвилину вже кілька днів, через низькі свинцеві хмари і заметіль у замку панував півморок. Та навіть ці ранні сутінки не могли завадити святковому пожвавленню і веселощам, що оселялися в душі, напередодні свята світлого Різдва Христова. У напівпідвальному приміщенні замкової кухні готувалися до Різдвяної вечері. Повітря напоїне було запахами спецій, печені, соусів, ароматом пирогів і солодощів. Кухарчуки, куховарки, прислуга, покоївки, охоронці усі були тут, усім знайшлася робота. Одні рубали м'ясо, інші обертали рожен, гриміли каструлями й деками. Хтось лаявся на клуби диму, що раз у раз через непогоду уривалися від витяжки вогнищ, тріскотіли сковороди, кричала гузка, які куховарка невміло скрутила голову. Кухнею діловито снувала літня пані в чорній жалобній сукні, фартуху і на крохмаленому чіпці, і сварячись віддавала накази. Їй не суперечили, адже леді Гілфорд мала славу пані вельми владної. Худа, мов жардина, з обличчям некрасивим, але не позбавленим тієї чарівності, яку дає сильній особистості внутрішнє світло, вона постійно втручалася в усі справи. Накази її були точні і безапеляційні, мов команди рішучого полководця. Хью, підкинь дрову камін! Чері, не переперчи соус! «Берто, та вгомуйте вже цю гуску! Голова тріщить від її лементу!» «Ізабел, ти впевнена, що точно знаєш, скільки чорносливу треба класти в різдвену кашу?» «О, ні! Святочна каша робиться не так! Відійди, ну, Люба!» «Святочна каша – щось надзвичайне! Зерна повинні бути з найкращої першосортної пшениці, і варити її треба неодмінно на молоці, а не на воді!» навіть якщо це вода з джерела святого Едмунда. На ходу перехрестившись, адже згадала ім'я найшанованішого в сафолкських землях святого, вона рішуче потіснила боюзку бліду жінку і почала стіджувати в казанок, жовтувати в ранішнє молоко. Ізабел Одлі, дружина Кастеля на замку, нерішуче відступивши у бік, слухняно кивала, погоджуючися з усім, що викрикувала, перекриваючи загальний галас «Владна леді Гілфорд». Та якої смиті вона відволіклася, помітивши на сходах свого чоловіка, який переступав ноги на ногу і м'яв у руках берет. «Ти чуєш мене, Люба?» – гикнула її леді «Гілфорд, я кажу, що тепер треба додати цукру й спецій і дати настоятися, але до столу її слід подавати неодмінно гарячою». «Вибачте, міледі, боязко перервала Ізабел, – «але прийшов Джон, і йому треба сказати вам, що ваш джу дурень синок так і не з'явився? Що ж, одному Богу відомо, куди він міг податися в таку заметіль?» О, ні, міледі, йдеться не про Ілайджу, а про, здається, мого Джона прислав доктор Холл, Це стосується принцеси. Леді Гілфорд одразу припинила помішувати ополонникам у казані і, витерши руки об фартух, заквапилася до виходу, устигнувши кинути Ізабел, що голову з неї зніме, якщо та, що зіпсує й святочна каша не вдасться. Джон Одлі, кастелян замку Хоглі, щось сказав їй. І пані, рішуче відсторонивши його і підхопивши пишні спідниці, зовсім по-дівочому вибігла крутими сходами. Минувши вузький склепінчастий коридор, де після спекотної кухні було пронизливо холодно, вона опунилася в головній залі маєтку. Тут також панувала передсвяткова метушня. Служниці прикрашали стіни гостролистом з червоними ягодами, обкурювали стародавнє приміщення розмарином – Пажі вішали на балки під стелею гірлянди плюща. Леді Гілфорд ішла досить швидко, та все ж не забувала давати вказівки. Лише вийшовши в черговий вузький коридор і помітивши солідного повненького чоловіка в темно-синьому вбранні лікаря ледь уповільнила крок. Погляд її пом'якшив. На тонких губах з'явилася ніжна, майже запобіглива посмішка. «Містера Джона він підійшов в стримку, узявши її руку у свої І по-батьківськи поплескав, немов і не завваживши Жим мимовільного кокетування у погляді поважної матрони Насправді Мек усе значно гірше, ніж я припускав Вона піднявалася на вежу і не хоче спускатися Звідки в неї ця впевнені, що брат надійшли за нею саме сьогодні? Мек, лебідонько, чи не ти підкинула їй цю ідею? «Бережи мене, Бог, Джонатане! Я не відаю, чому наша Мері вирішила, що з нею знято опалу, і її найясніший брат неодмінно повідомить їй про це на Різдво. Святковий подарунок від старшого брата, чи то пак? Бідна дівчинка, три роки у вигнанні, вона вже так знадьгувалася, розумію, що корол Хео чинить з нею несправедливо, але не хоче в це вірити». Тепер леді Гілфорд вже не кокетувала. Вона була схвильована і засмучена, і одразу погодилася піти до принцеси, лише захопившись комірчини підбитий хутром плащ. Вузькі кручені сходи вежі дихали холодом. Полум'я смолоски поколивалися на протязі, відкидаючи червонясті тіні. Так само холодно й похмуро було в округлій баштовій кімнаті, де біля вузького мовбійниця вікна проглядалася худенька дівоча фігурка. У леді Гілфорд защеміло серце, такою самотньою й тендітною вона видалася. Лише пишна золотавого кольору хвиля волосся, яка розсипалася з підв'язаної шапочки по спинні дівчини, була єдиною теплою плямою в сірому сутінку кам'яного спокою. Навіть вогнище згасло, а від важких сірих стін так і віяло холодом. Жінка накинула на плечі панічки плащ. «Мері, моя вельмашиновна леді!» «Дівчинка моя, так можна захворіти, підхопити нежить? Що ж тоді буде з нашим гарненьким носиком?» Носик справді був чарівним. Маленький, добірно виліплений кельтський ніс тюдорів. Леді Гілфорд бачила ніжно-округлі щоки дівчини, вигін довгих вій. А коли сестра короля, принцеса Мері Тюдор, повернулася, Погляд вихопив з-пітьми її величезні темні очі.